Родени изново Девета неделна беседа от том 8 на серията Сила и живот Държана от учителя на 2 март 1924 година Родени изново Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие. Йоан, трета глава, трети стих. В природата съществува един език, аз го наричам живия език на битието или живия език на нещата. Този език има особена граматика. Глаголите му имат особен строеж. Съществителните, прилагателните, Причастията, съюзите му не следват законите на обикновената реч. По своята звучност този език е един от най-красивите. Той е писмен, но не се пише на книги, защото книгите в природата са живи. Христос взима думи от този език и казва: Ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие. В този стих не се казва да влезе в Царството Божие, но да го види. Всички имате най-обикновени понятия за виждането. Искате да видите някой цар или някой ваш приятел, но кои са условията да виждате? Първото условие е да имате очи. Трябва да имате способност да виждате. Заедно с виждането се подразбира вашето съзнание да бъде будно. Да имате разбирания върху нещата. И без да разбира човек, може да вижда. Ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие. Ако Христос бе в наше време, бихте го помолили да обясни този стих, както и тогава Никодим го запита. Тогава Той го обяснявал, но понеже от това време са изминали две хиляди години, сега стихът остава само като един малък пасаж от живия език на природата. А в този малък пасаж има дълбок смисъл. Той от време още е изпитан. Аз съм ви превеждал и пак ще ви преведа онзи разказ за някой си, който, като изучавал Библията и Евангелието дълги години и не могъл да намери основата на това учение, един ден се разсърдил и казал. Толкова хора са писали в него — Исаията ѝ е казал, Еремията е казал, авраамта е казал, пророците, апостолитата и е казали, но нищо не им разбирам. Хвърлил книгата в огъня и е изгорил. Цялата книга изгоряла, но останало от нея едно малко парченце. Взел го, прочел на него — Бог е любов. Разбрал това малко семенце. И си казал, значи Бог е любов, следователно всички тези пророци, апостоли, са писали, защото Бог е любов. И ако съвременният свят съществува, съществува по причина на това, че Бог е любов. Ако Бог не беше любов, ние не бихме съществували, Тоест не бихме имали условия да се развиваме, да пишем, да учим. Да водим всички тия спорове, които сега съществуват. Така разсъждавал той. Сега някои хора се занимават с големи спорове, но големите спорове са направени от малки спорове. Чудни са хората, когато искат да унищожат големите, дебелите въжета, с които бесят хората. Тези въжете не са виновни. Те са направени от хиляди-хиляди нишки, които са заплетени заедно. Следователно, с заплетането на тия много нишки може да се обеси всеки човек. А от малки паежини никакви басилки не могат да се направят. Ако в този свят не съществуваха въжетата, ние нямаше да имаме басилки. Ако пък се служихме само с паежини, щехме да бъдем. Много по-културни, отколкото сме сега. Дебелите въжета показват, че сме чрезмерно материални, че имаме такава голяма тежест, че трябва с такива въжета да ни държат. Същото нещо е и по отношение на яденето. Всички казват, че човек трябва да яде много, за да живее. Къде е унази истинска мярка на природата? Къде е онзи кодекс на природата, в който се казва по колко и как трябва да едем?» Че трябва да едем? Съгласен съм. Но къде е онова истинско мерило, което казва по колко трябва да едем?» Попитайте пайка, по колко трябва да яде. В свой кодекс той казва, най-малко по една муха на ден трябва да изяждам. Попитайте вълка, по колко трябва да яде. Той според своя кодекс казва, най-малко по една овца на ден трябва да изяждам. Попитайте някой от съвременните богати хора, по колко пъти на ден трябва да яде. Той ще ви каже, че трябва най-малко по три пъти на ден да се яде. По една печена кокошка и при това по едно кило винце отгоре, защото печената кокошка без винце не върви. Защо иначе Господ е създал винцето? Това е заблуждение. Господ не е създал винцето. Гроздето да, до някъде това е право, Господ го е създал, но винцето не. И печената кокошка не я е опекал Господ. Съвременните хора казват, ние сме културни, елате в нашите домове да видите какви са, да видите как е направен нашият кокошарник, по най-модерен начин. Кокошките ни не живеят както едно време, после нашите кокошки не снасят яйцата си по земята да ги ядат кучетата, както беше едно време, а ги снасят на много хубави места. Казвам, да, много са хубави тия кокошарници, но колко от тия кокошки взимат яйцата си? Една кокошка, като влезе в този кокошарник, повече не излиза от него. Макар, че той е направен по най-модерен начин. И сега всички съвременни философи искат да ни убедят, че съвременният свят е културен. Съвременните хора искат да ни убедят, че Еди кой си е патриот. Аз бих се радвал, ако той е патриот. Ама Еди Койси обича църквата. Аз бих се радвал, ако той обича църквата. Но ясно трябва да се определи, в какво седи любовта към народа, любовта към човечеството и любовта към църквата. Има неща неизбежни в природата, върху които не може да се спори. Трябва да едем. Върху това не може да се спори. Но какво трябва да едем, тук вече може да има спор. Има религиозни хора, които казват, че Господ е създал всичко. Заради нас. Кое е всичко? Всичко добро. Да. Всичко добро Господ е създал заради нас. Но кое е добро? Това е важният въпрос за разрешение. Ако Бог е създал всичко заради нас, тогава заколете един вълк, опечете го и яще. Защо не едете мечките? Защо не едете паяците? Ако всичко е създадено за ядене, защо не колите всичко, за да го ядете? Защо правите разлика? Едно едете, а друго не едете. Отворете Стария Завет и вижте какво казва Мойсей на евреите. Давам ви един кодекс, според който свинско месо няма да ядете. Защо? Защото копитото на свенята е раздвоено и заек няма да едете. Защо? Защото и той имал нещо раздвоено. Всичко това. Произволно ли е? Не е произволно. И тъй, като се каза, че Господ създаде всичко, какво се разбира под това всичко? Всичко, което е добро. Тези обяснения, които ви давам, са посторонни. Те нямат нищо общо с цитирания стих. Ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие. Тези неща обаче не могат да ни задържат, да не се родим изново. На този, който иска да види Царството Божие, очите трябва да бъдат чисти. Чистите очи подразбират чисто сърце. Чистото сърце подразбира светъл ум. светлият ум подразбира една благородна душа, а благородната душа подразбира един любящ дух, който е излязъл от Бога на вечността. И след всичко това искат някои да ни кажат, в кой път трябва да се върви. За сега знае, че съществува само един път, по който може да се върви. Да, има и други, има още два пътя, но за кого са те? Те са за необикновените хора. Има само един път, достъпен за всички. Това е пътят на любовта. Така че когато говоря за любовта, аз разбирам пътя, който е достъпен за всички. Защото има и други, които не са достъпни за всички. Това трябва да се знае. Тогава да ви преведа една аналогия. Невъзможното за вола е възможно за птиците. Ако през една планинската снена прекарвате няколко хиляди говеда и кажете на вола, мини през това място, той ще ви отговори, не мога, нека всички мои другари излязат, за да мога да се пробия път. Значи там, където волът не може да мине, една птица може да прехвъркне. Някои хора казват. Това е невъзможно. Да, ако си един вол, ако си едно млекопитаещо, невъзможно е. Но ако си птица, възможно е. Светът е толкова широк, че ако си една птица, ще можеш да прехвъркнеш от всякъде, ще можеш да постигнеш целта си. Птицата е умният човек, който има светъл ум. Той ще може да прехвъркне от всякъде. И ще може да разреши всички въпроси. А млекопитаещото е онзи материалист, който е потънал дълбоко в материята, в ядене и пиене, и казва, не може да се разрешат тия въпроси. Той никога не мисли. Ние не можем да го осъждаме, че е такъв или онакъв, че е четирикрако, в дадения случай, такива са условията. Но да оставим животните сега се обръщаме към вас, към разумните хора. Какви трябва да бъдем хората на 20 век? Преди 2000 години Христос каза, ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие. Значи едно от условията да видите Царството Божие е да се родите изново. А днес на нас ни препоръчват един много лесен път. Елате казват при нас и ще видите Царството Божие. Е, това е много по-лесно. Ако е за на Царството Божие, защо да не отидем там? Не. Знания трябват тук. За да се роди човек изново, изискват се условия и трябва да се знае какви са тези условия. Под думата условия. Ние разбираме у нези живи сили в природата, които могат да се изменят, да трансформират човешкото естество. Известни сили може да се трансформират, това е закон в природата. Водата може да се трансформира в няколко състояния. А може и да се разложи на своите съставни елементи водород и кислород. Тие елементи може да се разложат на известни силови линии. Силовите линии на своите живи елементи. И можем още да продължаваме да говорим с този език на живата природа. Какво можем да разберем под силови линии в природата? Всяко движение в света става по причина на тези силови линии. Онези англичани, които изследват Хималаите, направиха две експедиции и сега се готвят за трета. Те забелязаха, че като се качват на тези големи височини, 7-8 метра, колкото по-нагоре се качват, явява се едно странно явление. От пъпа нагоре се изпотяват, подтече от тях, а от пъпа надолу краката им измръзват. Те забелязват още, че като дойдат до известна височина, забравят какви са понародност. Дали са англичани или други. не им е важно вече. Едновременно с това в тях изчезва всяко желание, всякаква амбиция да продължават да се качват нагоре. Обхваща ги особено състояние и за да се върнат в първото си положение се изисква дълго време. А сега вие мислите, че тези състояния, които имате, са истинските ви състояния, че те са постоянни. Да, постоянни са, но ако се качите на височина около 7000 метра, ще забравите, че сте българи. Всичките ваши идеи ще изчезнат, ще се явят нови и във вашите души ще изникне нещо ново. Това се забелязва и в хората, които дълго време са боледували от някоя тежка болест. Тялото на такъв човек така се префинва, че той казва... Аз не искам да живее вече, искам да се замина, че бил женен, че имал мъж или жена, че имал деца, за нищо не иска да знае. Нека се грижат сами за себе си. Нищо, нищо не ме интересува. Нищо не го връзва за земята. Вече от нищо не се интересува. Как ще се разреши животът му, не иска да знае. Той казва... Всички тия неща са празна работа. Те ме спъваха до сега. От сега нататък аз схващам нещата по-различно. Виждам, че има по-велики неща, с които мога да се занимавам. И действително, тия състояния, в които се намирате сега, са временни. Има неща по-велики от тях. Разбира се, Състоянията, в които сега се намирате, са необходими, те са божествени, но не трябва да мислите, че само те са, които ще разрешат най-важните въпроси в живота ви. Не, не. Ние очакваме някакво друго бъдеще, в което ще се повдигнете. Аз ви казвам, че след 2000 години земята ще бъде в друго положение. До сега тя само е слизала. Земята има две движения – надолу и нагоре. Съвременната наука прави догадки по този въпрос и много от учените, макар и да знаят как седи въпросът, не изказват своите дълбоки разбирания. И те твърдят, че земята има две движения. Едното е спираловидно, в което земята постоянно слиза надолу и като дойде до известно място, започва обратно движение, обратна посока. Започва като един Винт да се качва нагоре. Земята вече е слязла до дъното и от сега започва своето движение нагоре. Този винт вече се върти в обратна посока. Питам ви тогава, като се качвате нагоре, като англичаните, какво ще правите? Ще вземете ли предпазни мерки? Това движение се ръководи от разумни същества, които са много предвидливи. Те са взели всички предпазни мерки и ние трябва да предвидим, няма да си сложим те живота. Вие казвате, да си уредим работите, че тогава ще мислим за това нещо. Казвам ви, като уреждате временните си работи, гледайте да уредите само тези от тях, които са от по-важен характер за вашето бъдещо развитие. Вие още не познавате себе си. До сега още не сте били щастливи, не сте имали още нито един момент на истинска радост. Целият живот, който сте живели до сега, е написан, представлява само една драма или една трагедия. То е живот само на падания и ставания, от единия край до другия е изписан само от скърби и страдания. Нека като хора се попитаме. В края на краищата, какво остава в нас от живота ни като хора? Кое е онова, което може да ни отличи като души? Единственото нещо, което може да ви остане в живота в дадения случай, са само вашите разумни отношения към Бога. Отношенията към Бога са отношения към любовта. Отношенията към любовта съотношения към живота. Отношенията към живота съотношения към движенията. Отношенията към движенията съотношение към растежа, развиването и така нататък. Това са скачени живи сили в природата. Хванете ли едно от тези положения? Този живот се нанизва в правилния път на своето развитие. Често, когато ние взимаме един стих и го обясняваме, когато развиваме някои теми, има една опасност. Говорителят може някой път да направи една хирургическа операция и тя да излезе малко несполучлива. Колкото и да е велик този хирург, рядко се случва, като прави една операция, да не отреже и малко здраво месце. Затова казвам, че единственият най-добър хирург, когато аз познавам, който прави най-сполучливо своите операции, това е природата. Това са слънчевите лъчи. Само те режат най-правилно. Отрязват гнилото месо, без да закачат здравото. Дойде ли до човека, трябва да знаете, че той като закачи със своя нож, все ще отреже малко и от здравото месо. Даже и най-добрите хора на света, като режат, все ще отрежат нещо с техния език. Техните думи няма да бъдат изпълнени с любов. И ако вие вземете човешките думи и ги претеглите, все ще видите по техните трептения, че някои от тези думи, макар и външно сладки, вътре са просмукане с отрова. С нечистотии. Христос се обръща към страдащите и им казва, Едно нещо ви трябва, да се родите изново. Христос е подразбирал как именно ще се родим. На онова дете, което трябва да се роди, трябва майка. На майката трябват условия, здраве, слънчева светлина и топлина. Които благоприятства този плод за това, което тя ще роди. Под раждане аз разбирам раждането на това тяло. Под раждане разбирам съзнанието, което трябва да мине от майката в детето. Човек не е това, което виждаме външно. Ние се лъжим, заблуждаваме се, като търсим човека в неговата външна форма. Той сам по себе си не е това, което наблюдаваме отвън. Хиляди години трябва да го проучваме, за да видим какво нещо е човешката душа в своето естество. Има известни моменти в живота, когато човек е красив. Защо е красив? Ние схващаме неговата духовна интелигентност. След това той пак се оттегля вътре и ние отново го виждаме груб. Облечен е в нещо друго. Не е виновен за това, но не е и прав. Казвам, този човек не е лош, но не е и добър. Не е глупав, но не е и умен. Е. Какво подразбираме, като казваме, че не е глупав, но не е и умен? Ние съвременните хора наричаме умен онзи, който може да уреди своите лични интереси, а който не може да ги уреди, наричаме глупав. Но често глупавите хора по отношение на бъдещето са по-умни. Следователно, сегашните умни хора за в бъдеще ще са глупци, а сегашните глупци ще са бъдещите умни хора. Това са само отношения на нещата. Казват някои, Докажи ги, как мога да ги доказвам. Времето, съзнанието, с което живеем, те ще докажат, дали ние сме живели в правия път или не. Казва Христос, ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие. За да се роди човек изново, непременно трябва да се свърже с Божествения дух. Това, което съвременните хора отказват, да оставим сега въпроса за душата, няма да говорим за нея. Хората я отказват. Кое съществува за тях? Те казват, че човек има ум. Как ще докажем, че човек има ум? Можем ли да го пипнем? Ние казваме, че човек има сърце. Можем ли да го пипнем? То не е това сърце, което топти. И разпраща кръвта по цялото тяло. Казват за някого. Той има любов. Тази любов. Можем ли по някакъв външен начин да я видим? Той, казват, има светла мисъл. Тази светла мисъл може ли да се пипне или да се види? Не може. Не може нито да се пипне, нито да се види. Значи всички боравим... С неизвестни величини, писатели, всички казват за някого. Той е силен човек. Добре, но в какво седи неговата сила? Силен човек е, защото могъл да щупи една тояга. Е, умен човек е той. Защо? Умен човек бил, защото могъл да разреши една математическа задача. Или защото могъл да изнамери някой научен факт. Това са само факти, които показват, че има известни сили вътре в човека, с които той може да работи. Не са заблуждения тия неща. Не са само тия очи, с които човек може да вижда. Има и друго зрение в него. Има хора, които виждат едновременно отпред и отзад. Такъв човек вижда какво става и пред него, и зад него, зад гърба му. Как ще обясните това? Такива хора имат двоен фокус, двойни центрове на зрението. Те виждат чрез умовете на другите хора. Казвам, има още и такива хора, които виждат чрез умовете на другите. Техният ум се помрачава и нищо не виждат. Следователно, вие може да четете книгите на някой писател и след като ги прочетете... Да ви дойде една светла идея, но може да прочетете книгите на друг и след като ги прочетете, умът ви така да се помръчи, че да кажете, всичко е тук, на земята, няма друг живот. Всъщност, като говорим за земята, като казваме, че всичко е тук, какво подразбираме? Това са само субективни, вътрешни схващания. Ние още не сме проучили реалния, обективния свят. За да може човек да говори за природата, за тези живи сили, той трябва да има две качества. Да може да става невидим, да изчезва и после пак да се появява. За това нещо трябва да знае основните закони за трансформиране на материята от едно състояние в друго. Например, Представете си, че аз седя пред вас на амвона и както седя, постепенно ставам по-ефирен и гледате по едно време, нямаме никакъв. Пред вас става това. Обикаляте наоколо – нямаме. Изчезнал съм. Аз не казвам дали това е вярно или не, но казвам, че онзи, който иска да се занимава с велики въпроси, трябва да е разрешил този въпрос. Вие сте просто ужасени и си казвате, дали това не е някаква иллюзия, дали този човек не е иллюзионист. Гледате, след малко пак започвам да се оформям и отново идвате на себе си. След това пак се изгубя. Представете си, че сте в такова събрание и това се случи пред вас. Вие като излезете, веднага разказвате на външния свят за това, което сте видели. Те ви казват. Ти на мене ли ще разправиш? Аз да видя с очите си това нещо, няма да повярвам. Но ако влезе един от тия, външните, види това с очите си и след това започне да разказва на другите отвън, и те няма да му повярват, и ще кажат и ти си като другите, и на тебе ти хлопа дъската. Следователно, като дойде да разрешаваме един важен въпрос, всички хора казват че нещо не ни е на място, липсва ни нещо, а на другите, които не разрешават този важен въпрос, всичко им е на място. Христос казва, липсва ви едно, трябва да се родите изново, за да видите Царството Божие. Тези нови сили да влязат в вас, да се проявят. Не е достатъчно само това да кажете аз обичам Господа. Този език е неразбран. Има един положителен език. Онзи, който е влязъл в невидимия свят, или онзи, който се е родил изново, той ще види нещата тъй, както са. И когато излезе от тази реалност, ще има един особен отенък в цялото си естество. Той няма да ти разправя, че е бил в Царството Божие и какво е видял. Но щом дойде в дома ти и види, че има някой болен, че ти си изхарчил всичкото си имане и си задължнял, той ще положи ръката си върху този болен и ще ви избави от тия страдания. Може да имате някакво главоболие, някакво вътрешно неразположение или каквото и да е недоразумение, но от неговото присъствие всичко ще изчезне. Това може да направи той. Ние, съвременните хора, страдаме от недоимък, от лишения. Целият свят, тъй както го виждам, е свят на отрицание. И затова, като ви срещне някой, веднага иска да проникне в душата ви, да разбере, дали във вас има нещо честно или искате да вземете нещо от него. Днес в държавата има отрицание, в църквата има отрицание. В училищата има отрицание, в домовете има отрицание, навсякъде има отрицание. Учителят вдига ученика на урок, но той не си знае урок. Иска да го излъже. Написал на ръкавите си някакви формули. Ученикът разказва урока и поглежда към ръкавите. Учителят го хваща. Но с това не се поправя работата. Защо този ученик пише формулите на ръкавите си? Синът лъже баща си, дъщерята лъже майка си. Защо? Има причини за това. Когато човек е сиромах, той може да изпадне в слабост, да излъже, Подава се на лъжата. Следователно, умните хора в този случай не трябва да излагат един сиромах на изкушението да излъже. Възможно е и най-силният човек в света да се подхлъзне. Има такива сили, които благоприятстват това подхлъзване. И затова казвам, че повечето хора в съвременния свят нямат морален устой. Те може да имат морален стремеж, но морален устой нямат. Този морален устой, от сега нататък, може да се създаде от тях. Някой мисли, че има сили да устои на всичко, а щом влезе в живота, Вижда, че няма сили. Поддава се. Питам. Онзи, който има жена, деца, а отгоре на това е изпратил син и дъщеря да учат в странство, и няма средства, не ще ли се подхлъзне? Той обикаля насам, натам. Ще може ли да живее един морален, един идеален живот? Не може. За сина и за дъщерята са потребни по 5000 лева. Общо 10 лева. За жената и децата 2000 лева. А той като чиновник изкарва 3000. Другите откъде ще изкара? От някоя каса. И сега. Ние ще прилагаме един стар обичай. Механически да съдим хората. Този въпрос е от памти века същия но разрешава ли той споровете? Разрешава ли въпросите? Не. Христос казва, ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие. Щом се родят хората изново, те ще имат тази сила да стават големи и малки, да изчезват и отново да се явяват. Следователно всеки който се е новородил, ще може да прекарва на един ден с един грош, а понякога с 10 стотинки. Този човек може да живее на една плочка, може да живее и в една хралупа, не му трябва такива големи къщи да плаща 3000 лева месечно. Вечер може да нощува в една дубчица и на сутринта да излиза пак голям. Ще бъде като една птичка. За него жилищна криза няма да има. Той лесно разрешава въпроса. Питат го, къде живееш? Не е важно къде живее. Той може да живее и изрилската пустиня в някоя дупчица. И сутрин пак да си излиза. Онзи, който не разбира законите, минава през хралупите, през хръсталаците, гащите му са винаги скъсани. Онзи, който разбира законите, адептът... Ще бъде много хубаво облечен. Сега всички хора казват, ние трябва да бъдем просто облечени. Не, ние виждаме пеперудите, насекомите, които Господ обича, как хубаво са облечени. Ако Господ тях облича, и хората трябва да бъдат много хубаво облечени. И ако ние не сме добре облечени, причината се крие вътре в нас. Днес, когато някой не постигне целта си, той се обесърчава и казва, аз не вярвам вече в Господа. Че съвременните хора не познават Господа. Те до сега само богове са имали. Затова аз ги наричам многобожници. Човек, който не е възприял любовта, който не живее съобразно нея, е многобожник. Този човек не е лош. Но не е и добър. Той казва, аз не вярвам в Господа. Аз съм се разочаровал. В кого се е разочаровал? В този Господ, който е създал света. Можеш ли да се разочароваш? Той ти е дал толкова съществувания. Той ти е дал хляб, дал ти родители, приятели, сега и в миналото. Той винаги те е поддържал. Спрал ли е своето благословение? Ти как му се отплати? Аз не казвам на вас. Казвам на себе си, на Господ, който ми е дал толкова благословения, с какво трябва да се отплатя? Ако сега ви кажа, че идвам в името Божие да проповядвам, според мен това е едно щеславие. Аз трябва да ви проповядвам така, че да не считате, че съм направил много нещо за вас. Да ви проповядвам, да дойде тук при вас, да ви кажа няколко благи думи. Това е една приятна работа. Някой казва, трудно е да се държи една беседа. Да, трудно е, ако се говори по правилата на новата граматика, по правилата на новите системи, по правилата на науката на последователността, както съвременните хора я схващат. Но да разговарям, да ви говоря истината, това е много лесно. Казвам ви, слушайте, ако се не родите изново, не можете да видите Царството Божие. Вие казвате, възможно ли е това? Възможно е. Един от древните царе, наречен в една арабска приказка Аладин 1, излязал да се разходи един ден в гората хванали го разбойници и колкото пари и скъпоценности имал, всичко му взели. Той им казал — Вие сте много добри хора. Аз ви направих днес тази услуга и сега нямам повече. Но един ден, ако се намерите в много трудно положение, в голяма беда, елате у дома, да ви дам още малко. Изпратете ми тази бележка, но гледайте да не я изгубите. Той им подава една бележка, на която си е направил някакви знаци. Така правим и ние. Понякой път срещаме този велик дух или Господа, на когато служим, оберем го, а той напиша нещо на една бележка, дадения и казва Един ден, когато се намериш в трудно положение, изпрати ми тази бележка или, ала при мен, аз ще ти направя една услуга. Ще ти кажа. Как трябва да живееш? И всичките наши мъчноти са все от този характер. Когато човек дойде до умиране, кой е онзи, който може да му помогне? Той може да е заобиколен с много приятели, със своите близки роднини, но само тези живи сили вътре в природата, само тази велика любов е, която може. Да въздигне духа и душата ни, за да разберем вътрешния смисъл на живота. При вашите сегашни схващания, това може да не е в съгласие с възгледите ви за науката и живота, но така е. Самите англичани, които правят своите експедиции по хималаите, описват това странно явление. Те констатират, че от пъпа нагоре... Има известни топли течения, вследствие на което са целите в пот, а от пъпа надолу има известни електрически течения, които носят студ, за това и истиват. Този закон действа и в нас. Например, в едно отношение ти имаш най-хубаво настроение, най-хубаво желание да направиш някакво добро, но в друго имаш желание да направиш най-голямото престъпление. Това са... Сили в природата, които действат вътре в човека. В такъв случай човек е една неутрална зона, през която минават силите на живота. Човек казва, животът ще мине. Да, животът ще мине, но всеки индивид трябва да научи своя личен, индивидуален живот, животът на сърцето и животът на ума. А той... Трябва да разреши тия важни въпроси, и то по един най-правилен начин. Ако се не родите изново, няма да видите Царството Божие. Това е бъдещето на човечеството. Ако се не роди човек изново, той е усъден на смърт. Старите алхимици са изследвали закона за подмладяването. Сегашните учени също го изучават и казват. Човек може да се роди изново. Това раждане е съзнателно. То не е раждане на забрава. При него човек съвършенно изменя своето естество. Той забравя всичко старо, съзнателно минава от едно състояние в друго и започва новия живот. Тогава влиза във връзка с всички живи сили на природата. И животът му вече няма да бъде една тежест, а едно благо. Но докато дойде до това новораждане, ще мине през такива тежки състояния, каквито човешкият ум не може да схване. Представете си, че се намирате в положението на Христа, закован сте на кръста. Какво ще бъде разрешението на вашия въпрос? Да виждаш делото. Всичко това разрушено, учениците избягали, при вас идват римските войници и ви заобикалят. Ще кажете, всичко е свършено. Не, не, тази възвишена душа знае, че в света има един жив закон, че не е всичко изгубено. И от този момент започва силата на християнството, но тази сила седеше в самия Христос а не във външните условия. Всички души трябва да имат тази мощна сила. И аз ви го доказвам, че онзи, който трябва да се роди изново, не трябва да поставя своето упование на една фалшива почва. Сега ние, съвременните хора, имаме едно схващане за Бога, че с Него не можем да разговаряме. Така е. Ние не можем да разговаряме с Бога при известни условия, но при други можем. Още повече, че преди 3000 години един от пророците е казал, че Бог живее в сърцата на смирените хора. Как живее? По един особен начин. Това е една от великите тайни. И когато казвам, че трябва да разрешим, Великите въпроси на живота, аз подразбирам, че може да ги реши само това същество, в сърцето, на което Бог е влязъл да живее. Когато Бог влезе да живее в нашите сърца, Той разрешава тези въпроси. Не е ръката, която разрешава въпросите, а моето тяло. Разрешават ги мое дух, моята душа, моят ум, моето сърце и моята воля. Каквото духът разрешава, и душата разрешава. Каквото умът разрешава, и сърцето разрешава. Каквото сърцето разрешава, това и човешката воля разрешава. Следователно, онзи, който ще разреши в нас всички въпроси, ще ни научи, какво трябва да правим. Думите че ние трябва да се усъвършенстваме, че трябва да се посветим, всички тия думи сами по себе си са празни, ако не бъдем свързани с живия Господ на любовта. Нека да излезе някой да покаже, че със своите усилия, със своята мощ, той е могъл да се повдигне. Във всички велики хора, всички велики учители на човечеството, в техните сърца е живял Бог, говорил им е този велик Божи дух. Там, където Господ не е говорил, това слово не е вярно. Някой може да философства, да минава за много учен, за адепт, но не му ли е говорил Господ, това слово не е вярно, там, където Господ не говори чрез душите, чрез умовете, чрез сърцата на хората, това учение не е вярно. Когато Бог говори за своето учение, Той го оправдава. Той казва и прави, а не казва, че това ще стане за в бъдеще. Не. Казва и става. Човек може да се роди изново. Той няма какво да чака да се приготвят условия за това. Трябва да се роди изново кога? Още днес. Още сега. Някой може да ми каже, аз съм новороден. Радвам се. Аз ще дойда при вас и ще помоля да ми разправите нещо от вашата опитност за това новораждане. Интересуваме тази опитност. Как се новородихте? Вие сте били в Америка. Питам ви, как минахте океана? С кой параход? Ако кажете, че минахте през океана, пътувахте от Америка до България, но не знаете през кой път, не знаете как минахте, ще ви кажа, че вашето учение не е право, не е този пътят, който води към новораждане. Вашето съзнание трябва да бъде будно през целия път. Когато човек се новороди, той се свързва с всички по-висши светове. Подразбирам същества от по повиши иерархии. На земята ние сме свързани с по низши същества, а над нас има по повиши, разумни същества. Тези същества взимат такова участие в нашия живот, каквото взимаме ние в живота на по низшите от нас същества. Ако се не родите изново, казва Христос. Не може да видите Царството Божие. И затова през всичките векове са проповядвали, че непременно трябва да бъдем свързани с Бога. Апостолът казва, който няма духът Христов, той не е негов. Какво нещо е духът Христов? Духът Христов е избликът на великата любов. Тази любов не е като обикновената. Тя е любовта на ангелския свят, любовта на тези възвишени същества, които регулират живата природа. На тия висши същества Бог е поверил разпореждането с живата природа. Всички тия живи сили, всички тия елементи са под тяхна власт. И колко смешни са съвременните учени. Като искат да подчинят природата, да я поставят под своя власт. Те трябва да знаят, че ангелите са настойници на тази жива природа. Откакто съвременното човечество е решило да подчини природата, да се разправя с нея както иска, оттам насетне госполетяха най-големите нещастия. Не е позволено да се подчинява една жива сила и да се злоупотребява с нея. И всеки, който се опита да направи това, ще си щупи главата. Много народи, много религии са пострадали по тази причина. Искали са да подчинят природата и да вършат с нея каквото си решат. Казва Христос, ако се не родите изново, не можете да видите Царството Божие. Вие нямате... Един определен възглед, какъв трябва да бъде животът на земята. Аз още не ви проповядвам за един живот на небето, то е невъзможно. Но казвам, че за да бъде животът ви смислен, непременно трябва да се родите изново. Така ще видите Царството Божие. Щом се родите изново, ще видите, че тези живи сили ще бъдат на ваше разположение. И ще знаете как да подобрите живота си. Казано на друг език, Бог е който ще подобри живота ви. Всичките ви досегашни страдания ще изчезнат и ще настане в живота ви радост и веселие. Казва се в Писанието. Царството Божие е в мир, радост, правда и Духа Светаго. Значи Царството Божие. Е не само в радост, а в мир и правда. А на съвременните хора им трябва най-вече правда. Справедливи трябва да бъдем. Ние не страдаме толкова от липса на любов, колкото от липса на справедливост. В съвременния свят няма справедливост. А няма ли справедливост? На всяка стъпка ще има жестокосърдечие. И тъй. Когато Христос е произнесъл Великия закон, че човек може да се роди изново, той е скъсал връзките на робството. Сега хората са роби и за да се освободят, непременно трябва да се новородят. Новораждането е освобождаване, скъсване на тия връзки, които сега ни спъват. И колко спънки среща всичко хубаво, което можем да направим. Колко пъти някой писател написва хубави работи, но те биват подхвърляни от съвременното човечество, то се интересува от други неща. Страда сърцето на този поет. Неоценен е той. Един художник нарисува една хубава картина, но не я оценяват, подхвърлят и нея. Един музикант напише някое хубаво музикално произведение, но и той ще бъде подметнат. И едните... И другите неща са изгубили своята цена. Защо? Дошло е време, когато всички хора трябва да бъдат новородени, за да видят Царството Божие. А щом го видят, те ще се научат, как трябва да живеят. И тъй, новия живот няма да почерпим от земята. Няма майка в света, която да е толкова умна, да научи своя син и своята дъщеря как трябва да живеят. Няма държава в света толкова правова, която може да научи своите боданици как трябва да живеят. Всички трябва да се новородим, да видим Царството Божие и да влезем в Него да живеем. Там е дълбокия смисъл на живота. Там е красивият език. Оттам можем да почерпим тази нова наука – по която да проучим целия живот от долу нагоре. Я вижте, онзи българин, който е ходил в странство, в Америка, в Англия и се е движил във висшето общество, колко се е прифинил, каква нежност, каква учтивост е добил. Казват, това българин ли е? Колко се е променил? Почерпил е от онзи велик дух на американеца, повлиял се от него и е заприличал на американец. И тогава казват, че и българинът може да живее като американец. Да, но условия се изискват. Следователно, когато видим Царството Божие, когато придобием тези условия за вечен живот, и българите ще имат тази учтивост, тези добри качества на американеца и на англичанина. И онзи, който се е родил изново и е видял Царството Божие, може да живее съобразно законите на това царство. Главният елемент на царството Божие е свободата. Но не тъй както вие я разбирате. Когато почувствате свободата, тази тежест, която усещате в душата си, ще изчезне. Вие ще почувствате един мир, едно разширение и с един поглед ще прониквате в нещата. Онзи мраз около вас и под вас ще се стопи. Онова тропическо слънце ще грейне и всички благородни зародиши на вашето естество, които от хиляди години чакат благоприятни условия, ще израснат. Тогава вие ще кажете, всичко това става в мен, защото духът Божий е работил на това слънце горе. Казвате сега. Какво говори Господ? Не поставяйте този Господ някъде вън. Не си правете комири, никакви идоли. Не казвайте, че Той е в тази или в онази църква, в тази или онази държава на настоящето или на миналото. Ако искате да имате едно вярно понятие за Бога, излизайте вечер да гледате небето. Той е една творческа сила. Всички тия планети, които съставляват нашата Слънчева система, влизат в друга система от планети. Двете заедно влизат в трета система от планети и така нататък. Всички планети, системи, Слънца, така струпани, съставляват цялата Вселена. Или тъй нареченият град Божи, където Бог живее. Неговият ум, неговото съзнание е толкова велико, че той обхваща най-малките същества, които се докосват до него и урежда живота им. Може ли да схванете какво нещо е Бог? Всички тия ангели, всички тия същества, които са живели милиони години преди нас на земята, знаят какво нещо е Бог. Те застават с един свещен трепет пред това велико същество, от сърцето на което изтича тази велика любов, която поддържа целия космос. Малко от това благословение достига и до нашата земя. Само в Млечния път има около 18 милиона слънца. В нашата слънчева система има около 100 милиона слънца и така нататък. Днес ние казваме Прочути са нашите химици. А какво щяхте да кажете, ако бяхте още в самото начало да видите химиците, които първоначално събираха тия вещества, разпръснати из цялата Вселена? Какви бяха тия техници, които първи създадоха законите за движението на това множество Слънца? Ние казваме А, Слънцето! Да, но вие не знаете колко красив и колко велик е този свят. Когато се новородите и видите Царството Божие, когато погледнете към небето, вие ще видите унези светли лица, унези интелигентни сили пред вас. Вие ще видите такава култура, каквато не сте помислили. Тогава ще бъдете в положението на апостол Павел, и ще кажете, видях и чух неща, които не съм мислил, нито сънувал. Това е, което Бог е приготвил и което вие може да видите. Казва Христос, ако се не родите изново, не може да видите Царството Божие. Роденото от плът, е, роденото от духа, дух е следователно от един човек. Роден от плът, не може да очакваме плодовете на духа. И тъй, това, което може да подобри живота ви, е да изучавате Евангелието. Изучавайте го дълбоко. Ще отделите особено време за изучаването му. Вие ще го изучавате не когато сте в най-доброто настроение на духа си. Но когато имате най-голямото страдание, каквото светът не може да се въобрази, тогава ще прочитате по една глава и ще видите, как добре ще я разбирате. Когато майката роди едно дете и е щастлива с него, ако в това време четете Евангелието, тя не може да го разбере. Но когато е изоставена от своя съпруг, или когато изгуби своето дете и прочита една глава, ще разбере вътрешния му смисъл. Следователно, Евангелието не е наука за щастливите хора. То е наука за нещастните. То не е наука за умните, но е наука за глупавите. Аз не взимам думата глупави в такъв смисъл, че да се хвалим със своите глупости. Но взимам тази дума по отношение на онази висша интелигентност, по отношение на великото. Аз не казвам глупави по отношение на съвременните учени. Не отричам, че има учени по известни специалности, но казвам, че това учение е алфа и от него трябва да се започне. Има ли нещо по-хубаво в човешкия характер от това, когато някой ми направи една пакост? И поискам да отмъстя, в момента, когато се готви да отмъстя, да кажа Не, няма да му отмъстя. Има един роман от Синкевич за двама рицари, един от които направил голяма пакост на другия. Лишил го от дъщеря му, отнел имането му и най-после го улавя и ослепява. Зек му поискал да отмъсти вместо него. Успял да хване този рицар. Но го погледнал и казал: Иди си. Това е повдигане на човешкия дух. Има един начин за отмъщение. Ако искаш да отмъстиш на един човек, отмъсти му с любов. Няма по-голямо отмъщение от отмъщението чрез закона на любовта. Ако на някого отмъстиш с любов, той ще каже: аз се страхувам да отмъстя на този човек. Ако отмъстиш по който и да е начин, в бъдеще и той ще ти отмъсти. И тъй, всички отмъщения ще престанат, когато този закон на любовта дойде и подейства в нас, да се новородим и да видим Царството Божие. Видим ли Царството Божие? Ще видим и лицето на Бога. А видим ли това лице? Никога няма да го забравим. Този закон ще напишем в сърцата си и като видим Божието лице, ще кажем Господи, заради теб всичко мога да направя. Това е, което Христос е проповядвал на човечеството преди 2000 години. Това е, което Божествения дух и днес проповядва в човешките сърца и се стреми да убеди всички хора в тази велика истина. Писанието казва, когато дойде син човечески на земята, той пак ще проповядва на хората това учение, но тъй ясно, че те ще го разберат. Ще го разберат много повече хора и ще го приложат не само външно, но и вътрешно. Ако се не родите изново, не може да видите царството Божие. Щом видите това царство Божие, ще видите Божието лице и всички въпроси ще се разрешат. 2 март 1924 г. София